Då börjar då. Vem börjar då? Hej och välkomna till Fylle Tank. Hej! Eh, vi har alldeles för lite jobb den här veckan så vi kör ett extra avsnitt. Fylle Tank mitt i veckan. Heter det så? Ja men, Ja. vad det skulle heta. Det heter det. Fylle Tank mitt i veckan med Anders, Karl Larsson. Anders. Anton. Det är för mycket Öppnar den precis som Det är för mycket bärs. Så är det folkör. Uh, han, han har dragit in lite ångor utav en 3-5 att... Det är vad... chips. Han kan bara få vad jag heter. Kvissan, killar. Quiz kvissan På Butlers. Var, för att stutsa på Talonbärs och sånt. Ja, stutsa direkt in. På henons lokalnyheter Kolla någonting som Kör! Han, har, han har luskat upp ja, en, ja. Fyra det, minuter sedan här det, det här är bra Det har väl alla gjort eller? Du är fan vad du är då fan. På tal om Bärs Kör Permobil blockerade bolaget Nej. <laughs> I Henån så har den Permobil Kört in i de här skydddörrarna. <skratt> Sabbat dörrarna Så att det, så att hon måste lyftas ur permobilen Permobilen dras ut ur dörrarna Och bolaget stängas i en timme Hur ska vi nu få alkohol? I henhån Fan, var, Fan. Vart ligger det? Göteborg ah, ja. Utanför Göteborg Jaha Så de fick kolla stängt i en timme Medan dörrarna byttes ut mm. Jag visste att det låg någonstans som Jag, liksom jag, <skratt> jag visste att det låg någonstans Anton Kan du komma närmare mikael Okej okay inte så Kan du inte överriva eller? Ja men är jag Larsson sitter för en halv meter från micken ja, Jag ju inte Men, men har jag fortfarande med vad han säger vad du ja. säger? Ja det är ju för att ni har någon jävla Komplott mot mig här Ni är i maskopi du sitter ju och viskar Nej uh -huh. Precis, nu låter det bättre ja. Kör! Sitt där och gapa <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> oh, Kör ditt jävla agenda då ja. Min Jävlar. första punkt är en liten dementi mm -hmm, från ja. förra avsnittet. Vad var då? Jag vet inte, kanske är någon prins. Vi vill ändra namnet på. Jag har ja, ja, ja, ja. hört det här och du vi hörde det innan du sa det. Ja, men, oj, oj, oj, oj, oj, då är det ju inte fel längre eller vad då? Jo, det är jättefel. Har inte ju också fel om någonting? Så att Felix Werner som flippade på mig eller någonting. Nej, han flippar bara för att vi bara snuddade på ämnet som han tyckte var rätt. Ja, ah. de där jasminträden vad fan var det du sa? Mm. Han undrar varför det luktade skit på ja. åren. Ja. Och du sa... Jag smittade. Ja. Eller, eller träd att de slår skott, så. jag. Ja. Mm. Mm. ja. Och då tyckte han att vi bara snuddade vid det. Och sedan schabblade bort det. Ja. Men det fick och jag, och jag seri trodde seriöst att han menade all hundbajs som tinade upp från snöhögar. Som tör. Ja. Jaha. Nej, men det... För gud var mycket hundbajs det är. Ja, det är det. Vi är redan inne på bajs. Ja. Vi, vi säger inte bajs ja. en enda gång till. Det är det här okay. avsnittet. Okay. tre minuter. Det har redan sagt bajs massa gånger. Det är på nästa person som säger bajs. Okay, okay, okay. Från och med nu. Får man, ja. får man inte säga någon definition av, av det? Får man inte säga S-ordet heller då? Eller A-ordet? Nej, men A. man får inte fisa heller. Då, så. Vad är A-ordet? Avföding. Ja. Aha. Okay. <skratt> <skratt> Nej, alltså du. <skratt> Jag vet inte. Antå sagendad. Nu vet du, du pratade om en salong. Jag har mycket från förra avsnittet som vi måste klara mm. upp. Ja. Salon Apollo. Mm. Mm. De har ju inte klippt dig så bra. Mm. Du var lite besviken på dem. Ja, det var. När min flickvän hörde Minnsakt. avsnittet. Mm. Så berättar hon ju det att eh, hon hade också varit där när hon var lite yngre. Ja. De har också bara skit i vad hon sa. Det är väl konstigt Så kan man inte bära sig åt. Nej. Så jag tycker att vi ska efterlysa folk eh, i, här lokalt. Mm. Som, har varit där. Som har varit där. På. Vad Fri... Fri... Fri... ska man säga? Salong Apollo. Ja. Eller mm. Mm. Har ni några roliga historier där? Om de beter sig. Eller vi... tråkiga historier. Ja. Vi drar... vi... Här, om vi hittar fler så, så kör vi någon. Eh... Kampanj. Mm. Vi drar en eh, allmänna reklamationsnämnden eller någonting. Tycker jag. On their asses. Ja. Något mer från förra avsnittet, Anton? Ja, toapappersdiskussionen. Mm. Va, va, har du kollat upp vad det är för toapapper nu hemma, eller Nej, jag, tyckte, jag tänkte att det är, det är ju... Det är ju vad, vad är problemet? Vad gör man med toapapper? Man, <laughs> man använder det på toaletten till exempel när man ska torka upp saker. Va, vad ska man torka upp, Anton? Ja, om man har spilt något, kanske. <laughs> Okej okay. ja, Det uh -huh. kan bli svårt här. Um, <laughs> här Vad är problemet med att man köper en stor bal? Det är väl ekonomiskt, eller? Ja, men det är ju oftast nej, nej. <laughs> det, är, det är ju oftast Asdåligt oh, papper <laughs> uh, ha, det, det är, alltså, är så som papper för arschlet, liksom. Det behöver du inte vara Det behöver nej, men inte vara oftast, dåligt papper för att det är en stor bal så är det ju det och du, jag, jag det, var det inne på din toalett nyss. Ja. Jag filosoferade lite grann den. Jaha, vad tänkte du på? Ditt papper. Ja. Det är inte jättemjukt. Men men det är ju det är väl typ det mjuka som man kan köpa eller? Nej. Okay. Men du jag såg att du hade typ tre rullar eller två rullar på la, på, på lager kanske Och man säger. några att det var olika papper också eller? Ja, ja det var. Ja. Ja. Ja. Och ett utav dem var ju väl Lambi kanske? Mm. Och det är mycket mjukare än det du som satt i hållaren Hålla. Vad fan är jag då? jag sälla kanske? Det vet jag inte, det var så här hjärtformat på det mm. Larsson går och kollar För han kan nämligen Alla mönster alla, alla mönster på, på, på kameran Ja men det, här, det är det <laughs> ju Aspergers, Aspergers. Ja. Fortsätt då. Eh, Men vi måste ju se vad han kommer fram till Eller skulle han bara vi... gå iväg Jaha. Man kan ju inte dra in ett nytt ämne mitt emellan där Sen kommer han tillbaka så... Nej det går inte eh. <skratt> eh, fortsätt. Två <skratt> <är> bara <skratt> ja, då. Fortsätt. Eh, men det var väl jag klar. <skratt> <kanske. skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Okej. Okay, Vi går vidare då. Um, ja, jag har var på osoptiker idag Aha. och införskaffade nya glasögon. Mm. Mm. Och du, du, eller ja. Det, är ju, det som är svårt är det ju bågarna. För själva glasen. Eh... Prova det Tack. Det vet man ju vad man ska ha. Mm. Ja. Rätt. <laughs> <laughs> och jag ville ha ungefär sådana som jag har ju lite. Bredda st bågar. St st stora, mörka. Eh, mm. Markerade mm. kan man säga. Mm. Mm. Fast. Vi eh, tänkte lite rundare kanske den här gången. För detta är ju Wayfarer, Raven Wayfarer. Mm. Och de är ju. Ja, de ser ut som de gör. Men mm. jag tänkte kanske något lite rundare den här gången. Hur skulle jag Och så sa jag det. Något skulle jag hjälpa mig hon plocka fram ett gäng Som jag provar och provar och provar och provar Och till slut så jobbar jag mig runt och hittar lite andra Och till slut så hittar jag några som var Väldigt lika de här Fast lite, runda. lite mer runda mm. men, men det jag tänkte säga var Att två av de här bågarna som hon plockade fram Var mm. utan märket Lexington ja Och det känner ni till ja. Ja. Vad, är de, vad sysslar de med? Cigaretter Nej va? Jo Jaha men en fritidsverksamhet. En fritidsgård. Här heter jag, mm. Det är Ja, jag tänker på. Möbler, kuddar. Ja, precis. Och vad, och vad, mm. vad är det på dem? Så här: dålig. Mycket text. Texter är det. Men ja, amerikanska det är, det är så här. Nu, nu är det nära nu med amerikanska fragan. Ja. Nu är vi någonstans här. Det är mycket sånt här. Käver stjärnor. Ja, En ah, ja. jävla stjärnglämma. Det var väldigt så mycket så stuk. på de Ja, grejerna, precis det där i banken. Kommit länge ner. Och grejer med Narkin. de här glasen att de var snygga. Ja. Men det var ett par jävla stjärnor bak vid... Äh, så bara. Sånt. Så jag, sa sånt. Till, så jag sa till Malin som var med mig som lite äh, Vär, råd. Ja, Vär, ja precis, är Det är min flickvän. Ja, <laughs> <laughs> Att, vi vet ju både du och jag att jag kommer inte välja de här med stjärnorna på. Mm. Så jag lägger undan dem. Mm. Eh, och så det blev så, inte så. De. Så det inte då. Du gjorde rätt, det kan jag. Lexington. Fy fan, jag hatar att göra <laughs> skit med stjärnor på! Oh! Fan! Jag så älskar att snygga sånt. jag ska köpa skor och sånt. Jag köpte skor idag för övrigt. Det, det får inte du, vara. Stjärnor det... på dem. Nej, men det får inte vara att jag kan hämta. Mycket springa idag. Ja. Mm. Det är lite kul, va kanske. Har du köpt vans? Vans. Vans Ja, men kolla jag vill, jag vill aldrig ha så här mycket märken och skit i mina skor Och så får Nej. det inte vara mycket så, här. så det är ju bara det typ Och mm. sen ser är det det där bak mm. det, det, räcker, du... det räcker gott och väl tycker jag Väldigt visuellt Ja, men folk Det är ju de Authentic Vans skorna Så folk kan söka Blå är de, marinblå Det sitter mm. alltså en nice. liten latt vid skosnörerna ungefär Och så sitter ju den röda Vans loggan bak på hällen Jajamän men. men, bra, mm. bra beskrivet mm. Bra Nu vet alla exakt hur mm. de är marinblå mm. Nja, mm. från eh, samma design Sen 1966 på de här mm. så att folk vet lite fakta så. Alltså. Läster vi på undervisningen. <skratt> yes! Ja, så är det var... På topiska ting är snart klart då. Mm. Nice. Mm. Du jag nu... tog väl vidare på nästa ämne. Ja, jag tänkte... ne ja Next jag one is a big göra. one. Men också en stor tjärn. Polisens tjänstevapen Ja, oh, det var någon som skrev till efter. Det, ja, va? del, ja, det del. var någon ny som vi inte haft så mycket kontakt med innan, va? Mm. Nej, jag, jag började skriva med till honom. Jaha, okay. han som skrev, han skrev och någonting så. och jag svarade. Ja. För att eh, grejen är så här: att nu får de ha en eh, kula eller patron eller vad fan man säger i loppet. Eh, och för att klara upp det här nu. Jag är någon jätteinsatt i vapen. Jag är i vapen, Lite här, va? grann. Ja, jag är också lite grann. För att en kula i loppet, då. Då du, du gör en så kallad mantelrörelse. Ja. Och får in. Man kockar ja, vapnet. Nej, kokar Kocka gör du ju med kocken. Hanen som det kallas. Mm. Den ja, men den det så. ju vid. Det gör den, gör, ja, precis. Ja, det gör det men, om du ska ha Hölstra vapnet, men ha en eh, patron i loppet. Loppet. Mm. loppet. Då kockar du, då gör du ju någonting med den som gör att den inte är kockad, eller hur? Du, har, du, lägger, du lägger in den i loppet men ja, den inte ja, så du, du när måste... du ska propta den så kockar du den ja precis ja. spänner hanen ja. och osäkrar. Mm. Ja. Och det är det du måste göra för att den ska den... bli skjutklar. Ja eller och hur? ta bort säkringen. Ja, ja. osäkrar. Men det är ju inte man spänner hanen. Nej, jag sa ju det osäkra eller ja, hanen och osäkra ja. så. Ja. Så det är det de måste göra nu då om de har en patron i loppet. det de var tvungna att göra eller ja, den första april ska det börja gälla. Okay. Och det de har tvungna att göra innan då, eller nu det är att de måste göra en mantelrörelse och osäkra. Eller ja. osäkra att göra man. Det känns ju inte som att det är jättestor skillnad. Det känns som att det är väl bra för dem att de kan göra det snabbare. Och det känns inte som att man kan göra det jättelätt. Om man snor en polis vapen ur hölstret eller från dem ja. så måste man ändå liksom veta ungefär vad man gör för att kunna skjuta någon. Ja, för att hitta säkring och spänna hanen, ja. Och jag läste också. Då... Jag tror att. Uh, uh, jag tror att alla hittar nog säkringen, för den brukar ju sitta på sidan över tummen. Eller över pekfingret, beroende på modell. Eller var värsta det är, ja. <skratt> ja. <skratt> <skratt> ja, Vilken hand uh, man håller vapnet i, helt enkelt. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> uh, och Mantelrörelsen, har du gjort det någon gång? Ja. Uh. Eller det, inte på en riktig pistol? Nej, det är ju ganska tungt. Ja. Så man måste ju verkligen veta vad man gör. För om man tar i för löst, då tappar man den och så går den tillbaka. Och så måste man repetera ja. proceduren ja. hårdare då. Mm. Så vet man inte vad man gör så blir det ju jättejobbigt oavsett. Ja. Mm, precis. Och det jag läste i en artikel... Det, det, än så länge så är jag in, det ingen större problem här nu. Men jag läste en artikel i DN. Jag ja. tror att de rör till det lite igen. Just det. Igen. Ja. Mm. För där säger de att det här för att förhindra vådaskott. Så är det här bra. Det kan ju inte vara. Nej, för, det måste äh, jag fortsätter nu. För att när du inte har gjort en mantelrörelse och lyssna noga, då krävs det 1,8 kilos tryck på mm. avtryckaren för ja. att trycka av den. Mm. Men när du har gjort en mantelrörelse Krävs det 6 kilo tryck Va? Nej det måste vara trött om Spe ja, men, att, men spelar det någon roll? Ja för att då det Om den är 6 bara... kilo tryck så är det liksom svårare att trycka den Jo jo Men när du har gjort en mantelrörelse Så finns det ju en kula i loppet Och om du trycker av då Och den är 6 kilo tryck ja. Då skjuter du ju om ja. den är Så att säga Ja men om du inte har gjort en manligt rörelse och den är 1,8 kg stryk Då finns det ju inte en kula nej, i loppet Och då ju, klickar du bara Ja då trycker man ju blankt liksom Då ja. händer det ju ingenting Det händer inte med Men skitsam, kör vidare ja. Ni fattar ju Jag vet inte fan om vi fattar det. Alltså. Jo jo, jag förstår helt och hållet e, ja, ja, e, Som förklara. du förklarade jag mm, Ja precis e, Det är konstigt Ja det är ju ganska dumt Det är ju någon på redaktionen där som inte har tänkt Eller någon hos polisen där som inte har tänkt riktigt då tror jag om ja, det, polisen om, eller det de, det beror ju på vem det... de har instiftat det här ja, Om de, för de har, det har citerat fel eller hur fan det har blivit Men det ja. är ju konstigt i alla fall mm. Och ska vi komma till en slutsats? Ja Vad tycker okay. du om det här Larsan och Karl? Jag tycker att det här är ganska dumt För polisen här i Sverige har Inte så stor möjlighet att skjuta till att börja med. Mm. Ett, en vanlig patrullerande polis. Jag läste någon statistik vad det förra året. Mm -hmm. Och då var det att en vanlig patrullerande polis skjuter ett skott på fyra år. Beroende lite på. Men det är väl inte för äh, att de inte har möjlighet att skjuta. Det är väl bara för Nej, att... men det är alltså. Man, är inte, man har inte rätt att skjuta hur man vill. Nej, det är Utan klart. händelsen måste ju gå en viss till en viss gräns innan de får blåsa skott. Mm. De får ju stå och sikta Men de får inte avlossa förrän det är en eh, Skarp situation Låt oss Nej säga men om att, de ändå st om de står och siktar ja. Då har de ju En kula i loppet Det behöver man inte ha, det kan vara en skrämselfunktion eh, Ja, ja men det, som, det stod i alla fall i artikeln Att mm. en polis säger att eh, Om du tar fram vapnet Så laddar du osäkrare ändå mm. Okej okay. ja. mm. Så att eh, om, I den situationen spelar det ingen roll om någon får tag i pistolen eller inte För då är det redan lika långt fram i. Mm, jo. jo, det är klart proceduren. Ja, Jag tycker det är lite smådumt Vad vi... är, är så jobbet för polisen innan? Liksom? Nej, jag vet inte Men jag, jag tänker också att det är väl om, det är, om de hamnar i en situation där de behöver sitt vapen snabbt Så är det väl jättebra Ja, då är det väl bra. Ja, Så att eh, Jag vet, jag tror inte det kommer vara något större jävla problem Nej, Nej Jag, för, jag ja. Folk förstorar det bara. Och de behöver ju inte ha det i Nej. loppet om de inte vill. Jag tror Nej. att det är väldigt mycket upp till vart i landet man jobbar. Vilka eh, brottsdrabbade täta brottstäta städer man jobbar i. Ja. Jo. Yeah. yeah! Vidare! Yeah. Har ni sett den här SJ-reklamen? Gör, gör, ja, gör det där bilen du Ja, gör det där i om ja. du kan. Mm. Jag, tycker du, att, jag tycker att när hon och ska gå på toa här Första gången såg jag en siffra, fan nu händer något äckligt snart tror jag jag skulle hända. Att hon typ skulle öppna torretter och skulle de bli indragen. <laughs> ja, nej, jag, jag vet inte, jag såg bara en uh, nyss som var att någon sitter och skriver på en mm. laptop. Och kopplar in den i... Det här har jag tänkt på. Och det enda jag tänker bara, challenge accepted. <laughs> mm, vi, kan, vi kan ta min fars bil. är vi fixa är att, det direkt? Ja, Karl. Grejen jag är att... Karls farsa har ju... Ett sånt uttag i bilen Ja men det är ju det, vilken bil som helst Som ja, har 12-volt-uttag Så är det bara köpa en eh, Precis ja. Ja. Så jag Men inte det inte liksom. jag, jag tror det är med Att de sitter och jobbar i en timme det är Som är ja. grejen Men jo. det kan man också Om man samåker om man, om man, eh, Inte köra bilen För man kör ju inte tåget ja. eh, Precis Nej. Nej, men Eller men om man, man kör om man, bilen Och är en väldigt dålig förare Kan man också göra det Ja, ja. Men om man samåker Och Då sparar man pengar Man är miljövänlig Och man kan jobba Om man inte kör Ja mm. För att eh, Om man samåker då är det fan så mycket billigare att köra bil. Ja. Eller åka bil. Det är fan... Det är, mellan Trolltand och Göteborg är det billigare att åka, köra bil själv. Precis, än å... och Det är ju inte så bra om man ska... Om... Än åka tåg. Mm. Ja. Och det är inte så bra om för lokaltrafiken ska vara så här: det här är det miljövänliga alternativet. Ja, men då kanske ni ska liksom kämpa priserna. för det lite grann mm. och sänka priserna så att folk väljer det. Så att det är ju lika bra som. Ja. Då, då slipper man sitta bredvid någon annan person som sitter och hostar, eller man får välja sin musik själv. Och, barn sitter och skriker. Ja, och... Och de som Bussar! Det guppar något jävulskt. Ja. Ja, det, är det. Speciellt bussen mellan Tråltan och Göteborg. Ja. Den, det är bussen. den bussen. Hemskt. Ja, den tar många timmar i. För ja. den tar en timme och 45 minuter. Ja, det... eller längre. Och det tar, <laughs> ja. det tar 50 minuter med bil. Ja, precis. Mm. Nej. Ja, då, ja, det gör det om man kör på kvällen. Ja, om man kör i någorlunda trafiksnålt eh, skick. Mm. Mm. Annars tar det en timme. Ja, liksom. Ungefär. Jag tänkte på det med bussarna här. Ja. Man kan ju baka i så får man mycket väg upp. Tänker, vi har ju så jävla mycket väg upp överallt att Trollhättan, mm. eller? Ja. Oh. Men många grupper är ju anpassade för att bussar ska bara kunna köra över dem. Ja. Precis. Ja, det är sant. Men jag tänker, vi har ju mycket rondeller som. också. Mm. Ja. Jag tänker, vi har nog väldigt mycket. För att vara en så liten stad, ja. ja. precis. Ja, men vi är ju en del i nollvisionen. Mm. Vi är ju liksom en sån här experimentstad, typ. Vi har ju jättemycket rondeller och grupp. Ja. Mm. De vill, väl är för att de, försöka, de vill väl försöka få bort eh, trafikljusen helt och hållet va? Och få uh, slippa det här att man står på tomgång i trafik. Det är väl också det va? Jag tyckte det var lite roligt det här med att det var så himla mycket olika Folk påkörda på övergångsställen i Toilet sedan om att lösa problemet så tog man så bort, så tog man bort övergångsställena. övergångsställena. Det är så kul! Det är så jävla roligt! Då tänker man Smart. inte steget längre. <laughs> det är ju jättesmart! för då, det, då kan ingen bli på övergångsstället för de finns inga övergångsställen. Nej men det folk finns ju kan för... jo, det men det förskörda. finns mycket mindre övergångsställen. Färre. Mm. Så kan man se de är mindre De är inte de är de mindre antal. Bara... Lägre. Ah ja ah, det är okej. ok. Då. Jag försökte <laughs> göra. släppte det. Ja. Yeah. Jag har ett ämne här. Kör. Eh, varför det är det så svårt att säga till sina föräldrar att man älskar dem? Så är det ut? Ja, det är det. För det gör man ju inte ofta. Mm, nej. Men man gör det. Inte att man säger det inte, men man. Ja, älskar ja precis. Dem. För det gör man ju. Mm. Liksom. Men det är ju någon sån underförstådd grej. Ja, jag tror också. Det. För, för, ens ser, ni... för ens Föräldrar kan ju säga det till den. Ja. Men det är inte så att man säger det tillbaks. En, jag, brukar din pappa säga att han älskar dig. Ja, det kan jag göra. Det är, inte, det är inte en jättepappig grej. Mammor gör ju du liksom. Ja. Varje dag, hela tiden. Ja. Ja, precis. Men, men man blir bara det är, såhär, det är mat, jag älskar dig <laughs> Nej, riktigt men är du fär, Typ så, typ så, så. Ja, ja. Varför är det så svårt att säga det tillbaks? Liksom. För man älskar ju sina föräldrar mm. Eller? Ja, ja, ja absolut ja. Men vi, vi, vi, gör det vi, vi är ju helt med på den här poängen Men jag tror det blir lättare Med tiden ja kanske Att det liksom kommer mer och mer Så att när man blir 30 någonting Så kanske det kommer lika Nio, Men det, det känns trott. också som att när man var tre och så ja, sa: jag jag skrev och då: Jag så, så. så var så här, Gud vad de tyckte om det då. Ja. Att de fick klä hur man ville. Ja. Hur ville och liksom, man... fan vad man såg ut. Ja. Skål <laughs> bilder nu när jag var tre. Med bruna sandaler och så strumpor i och fan, och skit och ja, randiga tröjor i. Frisurer och ja, Fif. Men vad <laughs> har du nu då? Tyst. <laughs> det, har jag, det, tycker jag rätt, tycker du var Nej, var du, du, var du ja, det är ju ingen pottfrisyr i alla fall. Vad har jag då? Vad du har. Ja. Du har hår på huvudet. Ja, precis. Ni båda två tror att ni är indianer eller något. Eh, Vad? Nu, nu, nu vill jag inte att du drar Min och Larsons frisyr <laughs> under samma kam. Det är samma an, frisyr. Bara, an, an, bara att Anton har lite mer på, på sidan. Och lite mer volymar. Anton är lite kortare och lite liksom uppstylad och min ligger. Fet och slickad, otvättad liksom. Ja, det och det, det är inte Kuka vi snackar om. Han ser ut som den sista mojikanen. Ja, lite. Eller den näst sista kanske. Ja, men vad är, så... <laughs> är det så svårt att säga? Det vet jag inte. Ska vi komma fram till något? Ja, vi måste ha en slutsats på det här. Det här är slutsatsavsnittet. Ja. Ja. Men för att... Det är ett starkt ord Men ja. det, är ju, man, det är ju klart man det är ju är. Ska vi säga att när man var ung Så Vad är du nu då? Vad betyder det? Nej, men alltså, ty, typ 3, när man sa det ofta ja. Tre, fyra, fem där Så var man inte erfaren För att veta nu, vad älskar betyder Nej, kanske? nu är man mer erfaren med älska Och man vill inte slänga sig för är mycket med det, det börjar... Och vid 30 någonstans Så blir det liksom, kommer mer det er... naturligt mer... Det är väl ungefär nu någonstans det börjar liksom, Nu börjar vi Som Carl tänkte på det här nu mm. Det, det nu du kommer tillbaka För vi har ju nyss ja. gått ifrån en, en ålder Där vi har liksom tyckt att Allt sånt där är krångligt och jobbigt Och föräldrar är jobbigt överhuvudtaget Och ja. fanns hur ska man förhålla sig och vad ska man säga Och så har man varit 14, och vet, finnar mm. och ja, sånt ja, som, Allt sånt där som, som de pratar om i ungdomsprogrammet ja. om Bullen och sen så kommer... Hår på penis och sånt <laughs> Richard Olsson är med i... Det var inte killen i filmen som skrev brevet filmen och... <laughs> Ja, men kom vi fram för något? Be, jag sa ju det. Ja, jag är också lite inne på det spåret. Ja, jag tror också det faktiskt. Mm. Bra. Ja. Jag älskar mamma och pappa. Säger jag så här för det är lättare. Ja, det är man gör ögon mot ögon istället. Eller ögon mot ögon. Lämna lappar, Be. liksom. Älskar ni här föräldrar? Ja! ja. <laughs> Tillbaka till poliser. Nej. Det det Jätteseriös blick också. Ja, ja verkligen. Ja, Janne Den här gången så är det inte riktiga poliser. Det låtsas polisen. Folk är som utgör sig för att vara poliser. Ja, skådespelare. Jaha, jag det är mina strippor. Nej, Heip. det jag tänker ge mig in på nu... Leif Kvip Persson. Helvete. <laughs> kops. Svenska polisfilmor. Fil fil <laughs> Filmor. <laughs> kops, Cops för helvete. Nej, det är inte en svensk polisfilm. Jo, jo fast det är en komedi. Jaha, kops. Jag trodde du menade. <laughs> bad boys, <laughs> nej, what, det, you what you want. What you want. Cops. Inte Cops ja, Men jag vet inte hur bra <laughs> Larsson är på engelska ja, det är Och filmen Cops Bara ja. en snabb inflycke Jag såg bak, en, en bakomfilm till det där Och då är det någon Behind jävla tjome typ. Just det, precis Va? Va? Tack. Mm. Vadå? Behind the scenes, och ah. Larsson för att förklara vad en bakomfilm är Men bakom, jag tänkte Samma producent, samma skådespelare, någonting sånt Men då är det, ja, kör Fortsätt, Ja, precis och där sitter den tjomen när de de är precis färdiga med filminspelningen och så sitter de där och spånar på vad det ska bli för namn på filmen. Jaha. Uh -huh. Och du säger det någon idiot bara. Det kan äta så här liksom typ de har kommit in på den här att det ska heta något så här väldigt svenskt och så. Mm. Det kan äta så här polis fast med s. Liksom polis. Med s. Ja. Som det stavas. Precis. <laughs> idiot jävel. Du är Han tänker att det måste stå så som det gör i USA, eller så här, på engelska då, antar jag. Oh, ja, ja, tänker om det är polis, Med liksom med, med S. Vad jättegul. Kops är ett fruktansvärt bra namn på den här filmen, ja. faktiskt. Men det är absolut inte, inte den filmen jag tänker på. Nej, men ofta man inte. Du of... tänker på livakterna. Nej, jag Nej på Beck, det är inte en. Polisfilm. Den är ju på är en polisfilm. Ja. Livvakterna är inte en polisfilm, det är en film om livvakter. Mm. Sen kommer den tredje vågen som är ja. liksom <gör> inte bra. Och sen så kommer det här Johan Falk. Ah. Um, och jag har aldrig är sett en sån, aldrig sett en sån. Nej, och, och de men prata där, om? vad sa du? Är det är de ska prata om. Till exempel? Ja, För jag Hamilton! Tänkte... Va? Hamilton, det är en sån här polisfilm. Nej, det är ingen polis, väl? Han har väl fan typ Säpo eller fan. Ja. Ja, vilket är säkerhetspolisen. säkerhetspolisen. Vilket inte Gills, utan du fattar du <laughs> inte vilken sorts film jag pratar om jo. när jag säger svensk polisfilm. Ja, ja tack. Bäck. Mm. Falk. hon <laughs> Värn går på fyra nu. är vad landar då? Vad landar går inte riktigt in för att det namnet går inte ihop med min teori. Nej, ah, okej. Okay. Men ni fattar. Okay. Ja. Vad vad är det hon det är en annan kvinnlig polis som jag har sett i fönstret på hemmakväll. Hus. hus. Ja. Hus. Mm. Förstår ni slagkraftigheten i namnet Det ska på vara här... Bam. Ja, varför måste de heta Bam polisen? Varför kan de inte heta Svensson? Nej, det var ett jävligt dåligt exempel. Men liksom Gunval Larsson. Ja, men tack mm. han är ju inte alls en biroll. Nej, men han är verk... han, han är ju en polis och han har ett sånt namn och han är ju <skratt> mest av alla. Ja. <skratt> Bra beskrivning av. Ja. Liksom, alla fattar premissen i alla svenska polisfilmer är ju så här Poliser är också människor Ja. Så, här. Ja, Har ni tänkt på det Att poliser De kanske har det jobbigt hemma Beck kanske har en dotter Som han <laughs> har en lite knepig relation med Och han är frånskild Och liksom så är all svensk polisfilm så. Här, ja de jobbar som poliser på jobbet Men när de kommer hem Så är de inte poliser Ja, precis. Vi har fattat det nu <laughs> Vi behövde 18 Beckfilmer För att förstå 18! Skämtar du med mig? Jag <laughs> tror, de, tror, tror de har gjort 18 bäckfilmer. Hur många gånger googla på det. <laughs> För de har gjort. Eller det minst 40 filmer. Ja, <laughs> det här. Det, nej, vänta, vänta, vänta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus 26. 39! Då? 39! Det var What? ganska nära 40. Mm, 39 40. Nice! Då kan vi konstatera att det var närmare 40 än mm. 18. Ja, det... sweet! Jag känner mig som när jag kollar på Vem vet mest. <rätts> Och... <lär> Hur många bäckfilmer finns det då? Är det 22 kanske? Bäck. Nej, jag menar bond. bond. Bond, jag tänkte också det. 22 ja, det... kanske. Eller? Eh, bond 22 kommer väl... Det är väl den som kommer nu, eller är det Bond 23? Fan, det här borde jag ju kunna. Jag kan, <lär> jag kan rabbla upp alla bondfilmer i ordning om ni vill. Du, vänta, vänta, vänta, vänta, Jag ska upp listan först bara. Nej <lär> men... Okej, okay, I, i, i, i kronologisk ordning I, i svensk mm -hmm. Agent 007 med rätt att döda Agent 007 ser rött eh, den, den heter Goldfinger Den tredje Oskbollen eh, man, lever bara, eller, man lever bara två gånger Heter det så? Ja, det ja. Eh, I hennes majestäts hemliga tjänst Och den heter Diamantfeber va? Mm -hmm. ja. eh, leva låta dö Mannen med den gyllene pistolen Är älskade spion? Heter den Heter en Moonraker Sen äh, Ska vi se Det, Den heter For Your Eyes Only på äh, Engelska Ja mm, oh, just <laughs> Och då heter den äh, Helvete För den heter inte Levande måltavla äh, Urdödlig synvinkel heter <laughs> den Sen kommer Octopussy Och sen kommer Levande måltavla Jajamän yeah, Ja och sen är Tim C. Dalton, som kommer Först med iskallt uppdrag heter det <skratt> uh, Och sen um, Vad hette den på svenska Tidsförhemd, den som någon de stavade Hemd, på dvd utgåvan Den första dvd utgåvan men som heter Hemed. Ut, utan en, ja uh, nice. uh, Sen kommer ju Pierce Brosnan. Vår tids, 1995 Kommer uh, GoldenEye, sen kommer alla åtal också? Nästan, okej okay. uh, Och sen kommer ju vad här, det heter den Tomorrow Never Dies hey På svenska också Ja Men heter den, den heter Världen räcker inte till På svenska <laughs> Ja <det är. laughs> Sen Die Another Day Som en Absolut sämsta bondfilm någonsin oh, Den är inte nice Den är inte nice och Sen är vi framme i vår tid här Casino Royale Och Quantum of Solace Whoa! I samma ord, sjuksköterska. Vet du? <laughs> du tycker att Tänk. jag är sjuksköterska? Men det om vi inte ah. nämnde här var ju den första filmen som också var Casino Real som var en amerikansk tv-film. TV-film. Det var kanske 1957, 2, 6, 5, 1, 9, 8. Nej, fan! <laughs> Jag har ingen aning 54 Och sen så kommer Alltså Anton Grejen är att du tycker att jag är sjuk Men du kan rabbla 22 bondfilmer på svenska Och nejla när skådespelarna inte. Ja men det är ju inte ens svårt Till och med jag hade rätt 22 på, på, på, på Titel 22. Nej, jag hade rätt ja, att det var 22 ja, ja. filmen. Ah. Tack, tack. Ja, och, <laughs> det är och, inte uh, alls lika bra som dig, kanske. Men. Äh, äh, äh, och sen det är så hade vi gud. parodin med David Niven som kom 1967. Ja. Ja. Mm. Um, där, där de hade köpt... för Den riktiga Casino Royale, den som blev den riktiga bondfilmen kom ju nyss. Ja. För det var först då de hade köpt rättigheterna. För det var inte de som gjorde de... Eh, TV-filmen. Eon Productions, det var inte de som hade rättigheterna från början för flämling hade sålt dem eh, till fel. Och då så ville de naturligtvis ha för det var ju samma veva som Sean Connery hoppade av och då ville han de ha de har Sean Connery i den filmen men de fick inte honom fram han ville inte göra det. Så då tänkte de, eh äh, har vi inte Sean Connery så kan vi inte spela in en monofilm så då gör vi en parodi på skiten istället och plockar in Peter Sellis och David Niven och den filmen är kan, kanske är den sämsta som har gjorts någonsin. Eh, en jättedålig film. Mm. Och så sa vi naturligtvis inte Never See Never Again från 1970. Nej. Åttio! Fortsätt. Två. Tre. Tre. Ja. Um, som inte heller är en officiell Bondfilm. Som mm. är en remake på Oscarbollen, eller Thunderball som den heter. Mm. Mm. Oh, bra jobbat, mannen. Hur fan. Hoppas så att Philip och Fredrik lyssnar på detta nu så bra. Ja, just det. Ja, <laughs> shit. Så det får de sin Bondfantaster. Ja, de sökte ju efter den... Eh, vad var det? Den hyperintelligenta Bondnörden. Ja. Vad det var? Mm, någon gång. Ganska nyligen. Då så, ska vi, vad pratar vi om? Ja, just det. Bilisium. skit i det. Nästa ämne då. Där. Vi kör lite Vi snurrade bort ja. lite grann. Jag tänkte på det du sa. Är du full än? Och mm. så, så gick jag på toa. För det är ju alltid på toa som man. Hejar till. När man gör den där mätningen. Ja. Är man full eller inte? Man, liksom, när man träffar sig själv i spegeln där. Mm. Och nej, inte så värst. <laughs> jag tycker det mest är så här. Man sitter på krogen Och så, ska man och så sitter man ner, sitter ner Ställer sig upp Och så går man toa Och när man står inne på sånt. Fan jag kan inte stå då Ja det är först det Och sen Det är då man bara Ja jag är ändå lite full Och sen så det bara Tjena vem är du Ja just det det är jag I spelen <laughs> Snygg du är Fan ooh oh. Liga ikväll ikväl. Folket på den här krogen Ingen slår dig babe. <laughs> Ja, Man bara står så Medan nu när jag kollar mig självspäcken där Så tänkte jag, oh, oh, nu har håret åkt ut lite grann på sidan här Så detta jag till det Det är man de skit i det, man var full Ja, oh, man bara jälarv, vilken grabb ja <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> yeah. vi Vi pratar ju lite om Titanic 3D På ja, hit ja. uh, Har ni läst det att uh, Här har man, här Larsson, här har Micke Prata in i Micke, Larsson Har ni läst att eh, DiCaprio inte var på eh, premiären? Nej. Konstigt, jag tror att han fått noga av den här filmen. Han skäms tydligen. Ja så. Säger. Eh, vad får då han... Säger vad då hänt extra. Nej, James Cameron säger till något Newsweek-typ. Till media. Mm. Eh, och han blev visad 18 minuter av tredje versionen. Så han därifrån. Haha. <laughs> rätt. Fan, då ser är ser inte bra ut i 3D Då alltså. är man trött på sig själv, på sitt ansikte <laughs> Lite så ja men vad fan jag ser ju likadan ut nu Fast utan vad ska jag ha rinkor nu Jag fattar, jag fattar inte grejen med han 3D så, Han sa också jag ser så ung ut Konstigt vad var det 10-15 år sedan när gjordes. Mm. Jag fattar kom, inte grejen Kom den 99 Eller 97 98 När kommer Jurassic Park När sa att den kom Tack jag sa 99 eller 97. Vad sa du? Jag vet inte. 97 kom han. Jag sa att vi ska tala Jurassic Park också. Ja. Mm. Mm. Den var ju fräckt när man fick se det första gången. Jag ja, såg ni... aldrig Jurassic Park då. Gjorde du inte det? Jag Va? fick den i födelsedagsprocent nice. när den kom ut. 93 Vilket är som... kom ja, liksom så här. 93 kom Jurassic Park första. Ah, nice. Ja, jag fick den i födelsedagsprocent då. 93? Ja. Då var du två gammal. Tänk på att det är Sverige också och på den tiden. Då kanske det kom... 94 ja, jo, i Ja. då fick jag den i procent. Inte av mina föräldrar, mm. utan av några äldre som inte visste vad det var för film. Mm. Nej. Okej. Okay. Och där filmen är så jävla bra. Ja. Den är så jävla snyggt gjord för att vara 93. Den, den håller ju fortfarande om man sätter sig och kollar på den, <laughs> oh, tycker ja, jag. Nice. Sen tvåan, inte bra. Trean, inte bra. Tog ni... Um, vilka macka? Ja. ja det är konceptet där. Mm. Ja. För det är många som jämför Erik och Macka med Philip Fredrik Vilket jag liksom, ja jag förstår att de är två killar Ja de vi... är två <laughs> ja, ja jo. Det där. Mm. Men sen så går det isär. ja det, det... Ja. nej mm. Men om, om, om vi ändå ska göra en jämförelse Vad är, vilke, Vems koncept gillar ni bäst av? Får vi följa med eller knäck den manliga koden? Med? Får vi följa med som fan? ja med Jävlar ja. Jo faktiskt jag måste du tänka också... på det där? Ja men jag fick väga grejen att det känns som manusbelagt. Får vi följa med. Fast än det ska vara lite så här. Vi, vi tar det vi möter. Men det känns som då manusbelagt. Du det är ja, det tycker jag. Det tycker jag Det är så, det jävla... Också, det är så jävla sjukt små odds. Att de träffar sådana stjärnor. Jo, men du märker ju också. Det är, att... Att... det är ju bara det. De, ni det att de har bara... ju träffat fler personer, ja. Som de inte har tagit med. Ja, men du, det du inte ser var... man ju också när de sitter på det tåget och de träffar de här liksom vanliga tjejerna som är så Men så tror, du, tror, du inte, tror du inte att de är så smarta att de lägger in det bara för att just du ska tänka så. För, nej, alltså, jag, alltså, jag tänker ändå att det finns så jävla mycket idioter. Jo, det gör det. Ja, det är ju klart. Men inte så mycket idioter att man träffar dem. Så. Att man kan fylla fem veckors program med bara idioter. Här kasta du ut en sten i genom fönstret så hittar du en idiot. Ja. Liksom, eller träffar en idiot från någonting. De här historierna, det är ju helt sanslösa men, men i det. Just... De måste ju ha blivit kontaktade. De måste ju ha kontakt innan. Ja, det tycker jag med. För att de träffar en, en, just en sån människa som har varit och köpt någonting till sin båt för att han slash hon eller hon slash han. Hon. Hon. Nu. Ja. han förut. Inte han. Hon, hon är ju en kvinna. Mm. Uh, att hon ska gå och Sjösätta sina punkkulor Hur ofta träffar man en sån människa Anton? Bara sådär? Det är, ja, en gång <laughs> Nej. Och det gör de när de har kameran just, igång Just de liksom. människorna träffar henne just det, då Det det, är lite väl. det känns lite manusbelagt tycker jag. Samtidigt som Erik och Mackans program Är manusbelagt och det vet man mm. jag tycker jag lite mer om. Det är det, det jag försöker väga emot varandra Men jag gillar Får vi följa med konceptet bättre Och Filip och Fredrik gör sitt koncept bättre Än vad Erik och Mackan gör Och skönare människor också för att jag ja. ja Men jag, men jag, jag tycker dess, där, Då tycker jag, tycker jag inte om folk Som är såhär Nej men jag gillar inte Erik och Mackan Jag gillar Filip och Fredrik Jo ja, men kan man inte bara liksom, tycka om bara För att jo. det är olika saker Jag gillar ju båda, ja, jo, jag gillar i båda ja. Men jag tycker att Fredrik är bättre produktioner De, de har lite smartare humor liksom. Och lite rolig Erik och Mackan ja, är lite smartare. mer bajs jag tycker att... Fan! Åh, oh, en käftsmäll! Du får slå, nej! du får slå! Vadå nej? <skratt> <skratt> <skratt> det tycker jag! Det tycker jag! Snälla, snälla! Men, men kan inte du göra det? Jag har känt Larsson för länge. Men hur, hur hårt ska man ge den då? Att, nej, det vi... får vara en liten än. Jag ska jag ska fan jobba fredag lördag. Ja, vad lördag. tror du, jag ska göra? hårt, ska du slå dig? <skratt> fredag lördag. lördag, det är onsdag idag Larsson! <skratt> Du har haft en låd någon gång Karl. Ja, men ska stå alltså, vi ögat eller? <görde> ja, det det. Det det att att ta rinna. av ringen det <görde> Nej, Jag får en sån här. Gött <görde> så att det är inte var för två veckor ja. som ni hade tandvärk. I alla fall <görde> <jag> hade... <görde> I alla fall Erik och Mackan där. Då, <görde> ja. då, då deras humor, det är så här, det är ju sån sån humor. För, de, för ja. de ska ju knäcka den manliga koden För att de är sådana De är ju den typiska Mansgrisen killar tycker jag Det är lite mer Banal humor ja, de, för är, det var... de är smartare mm. än typiska mansgrisen Men jo, de jo, riktar sig Åt sådant folk gran, ja. åt My, Mycket sånt folk eh, Brudar med bröst I almanacka Sådana tycker jag Är inte alla killar sådana killar? Är inte ja Det kan för det är det jag ska prata om Det hör till ett garage Det hör inte till att vara kille och ha sånt Nej men det hör till ett garage Ja men Tycker du att är... jag är en garagetille? Nej du har ju uppenbarligen inget garage Men då har du ah. frågar din pappa Han har garage Min pappa ja Ja han ja, har garage Min pappa är ju ganska olika också Ja men ah. han, han har garage det har inte du För jag kom in på det här vill kom in på ah. Igår så hade de, de har ju så här frågor Typ såhär någonting Frågetecken Om ja. hur en man ska vara ja. Och då svarade jag typ så Såhär Ja, är, är hela grejen så här det är alltid, det, Så är det frågetecken efter Det där är ingen fråga Nej, det var ett påstående ja, Hela precis. tiden Hela tiden så var det väldigt konstigt ah! Fuck you Jag kanske missade något i början Där de förklarade det här, Men jag <laughs> det, inte. Ja, jag ja. Men Då var det den här frågan ni, Såg du igår? Såg ni båda igår? jag ja. såg majoriteten Kommer ni ihåg frågan om försex? För försex? Förspel? Sex. För Förspel? Ja. ja. <laughs> försex för sex kan man nästan också. Typ för sex, vad fan? Det kan man också säga. Det är lite, lite mindre sex för det riktiga sexet. Ja, du någon sa? Ja. Jag vet Tror inte det. förrän du säger vad du Alla tänkte. killarna var ju typ så här, nej, är tråkigt så. Ja. Jag föredrar ju hellre för spel än det andra. Så kanske jag bara är ovanlig kille då. Nej, alltså det, om du menar att du gillar gosa. Och, ja, bland och annat. annat. <laughs> och annat. Ja. Ja, absolut. Ja, tycker Hellre jag att... det en själva penetrationsgrejen. Nu blir det lite äckligt här kanske folk tycker. Ja, men så länge du inte säger. Så, så länge du inte säger, säger så... det. Ja. Det har inget. Det, det ordet bara. <laughs> det har ingenting med mitt sexnivåer för det är runt. Okej. Alltså du är inte sån du. Nej, nej, inte. Nej. Men. Har ni något att tillägga det här? Ja, jag tycker det är så tråkigt Med att köra själva paradossi. Det är tråkigt Det är hela gött Men att det, sen ja, Absolut sen, sen, ingenting sen, emot sen, sen när det är över så är det över liksom. ja, ja, ja. Då blir man ju såhär eh, Verkligen Ja. ja. ja. Men, men är, är du en som vill det... sova efteråt? Om det är Kväll slash natt Så ja. ja Det är inte jag för att om det är en. eller ett se, eller sent, liksom så här, som hade en svintrött, och sen så bara, aha, nu blev det sex. Och sen efter. Du är en sån som blir pigg. Ja, eller hur? Mm. Jag, jag, jag, sån, jag tror, hade, har haft en teori nu för mig själv, det kanske inte stämmer då. Att jag och min juridiska instinkt säger att. Jag tror jag ska säga juridiska flickvän tror jag. Ja, <laughs> <Yeah. Nej, laughs> äh, alltså den gamla äh, från. Ja, liksom, ja, ja, ja, ja bra. Vi är klara på det. Mm. Uh, det att typ säga liksom, instinkt. Du behöver inte säga mer. Uh, bra. Det är det som gör att så, så fort du bara. Ha, nu är det sex. För fan, koncentrera dig. <laughs> det, är, det är viktigare att du fortplantar dig än att du ska sova din ja. inkliga jävel. <laughs> Men vi pratar ju om efteråt. Ja, ja, ja men det är. Han, men... va han vaknar till. Han skärper alla sinnen. Och liksom ja, till och med efter. Sen har du fortplantat det idag. Det, det, det, det, det, fortfarande... det håller ju i sig ja. en stund. Mm. Ja, typ två ja, sekunder. Ja, ja. Jag... jag känner igen det. Här, ja, för jag är lite kluven i det. Här. Ja. För det är lite 50-50. Alltså, det tycker att ja, det beror på. Ja, det är inte alltid man blir trött. Nej, det är på tal om 50-50. Är det någon som vet vilket som är bäst, 556 eller DV40 eller vad heter det? Vad 40, ja. V VD40. VD40. Det mm, mm. Jag Jag är garagesnack. Gre <laughs> fortsätt! <laughs> Grejen är att det är två olika märken i stort. Det ja, exakt det är samma, samma sak. Mm. Och det luktar jänka. Och jänka ämna. Ja, lite grann. Det finns ett steamroll som smakar länge grann. Tänk på när du på Ikea igår, då luktar det lite jänka. Fan, syssla han med? var på När vi var på Ikea igår, då tyckte jag det lite jänka inne på toaletterna där. Men det var lite sidospår. Men det är, det inte. är inte ovanligt att det luktar jänka på toaletter tycker jag. Nej, precis. För det gör det bland annat på backstage, backstage rockbar här i Trollhålland. Nej, men. Vilken dag Inne på Pissuaren eller? är ja. det, Som, som det jag du hade på Nej, så jag vet inte det. Oh. Käft Larsson! Kärft! Du behöver inte fulla Skål, Anton Skål Klirr Hur är läget med dig, Larsha, Barsha? Hur är det Vad fan? Kuk Larsha, <skratt> <skratt> Nu, <skratt> nu är vi på nivån Nu kommer det, nu kommer det, nu nu kommer det. det. Eh, Mojna ja. Är det ett ord ni har i, som användning ja Ja Vinden mojnar Precis Va? Jaha, ja, ja, det, det kan vi också säga. Men det är, inget, det är inte det ordet jag tänker på att det är tillfället jag använder det. Vad fan Det ja, är väl är. det enda jag använder det ordet. till Om, tror jag. om min mamma typ ringer i morgonen och jag ligger i sängen. Ja, då, det här då, skriver du här om dagen. Då, då ligger jag och moinar mig, Så jag säga: Att jag moinar mig. Du, att, att, ja, det som min mamma kallar det. för att måna sig eller ja. måna sig? Ja. ja. För min mamma, min mamma säger också var Ligger du mojnare? Ja, ja, då får du ligga och mojnare i taget till Du har fått det här ordet men från det, din det här mamma ju, Min mamma kommer ju från Örebro Det här är du konstigt det kan ju vara för sånt. mojna det är ju när vinden avtar mm. Det blåser mindre mm. ja. Borde det inte vara tvärtom Ja men det jag tänker på att Det kommer nog lägg. inte från moina Utan det kommer nog från morgon Morgon morna, moina. Det är nog någonting som Någon är... dialektgrej jag, tänk, jag tänker mer att man kan använda ordet När man går och lägger sig Att nu går jag och moinar till lite Så att man liksom lugnar ner sig Och sen somnar men då För det är så jag uppfattar Avta, vind Det är en Och Fredrik Lindström nu, eller vad heter Lindström. Lindström skulle jag haft här nu. Ja. Har vi inte hans telefonnummer? <laughs> I wish <laughs> Jo, vänta lite <laughs> <laughs> ja. um, I alla fall, din suck Du gjorde den, eller så här Någonting mm. åt det hållet ja. Och då tänkte jag Okay. No, no, no, no. Eh, jag tänkte på <laughs> Världens bästa <laughs> Album någonsin Pink Floyd The Wall Det var bara det jag ville säga eh, ah. Jättebra Och det är med en ja. sån Liten chost eller Suck, Suck, tack. Suck. Och antagligen ska jag ta mer öl sen eh. jo, Kör kör, kör! För fan ja, fan, Vin och sånt också Vi ska köra quizen Om en halvtimme det är det klockan, klockan sju? Halv, nio, halv åtta är den Ska du ställa om din klocka även ja. <laughs> På, på väggen Klockan är halv åtta ja. då, då finns det inga platser där Fort skrider vi jo, det är det. Till Ska <laughs> jo. jag lägga till en sak Jag har aldrig varit på battles i hela mitt liv Varför då? Jag vet inte ehm, ska vi fortsätta? Det är ganska trevligt Ska vi fortsätta till ja. en stående punkt? Kan vi ha? Vardå? Trots att det är text App avsikt. eller? App App, app, app och Anton, på tal om appar, innan Stående punkt Karl visste inte att det fanns Vattenpass-app Så han hängde upp sin Knivlist på Ögonmått Det är jag helt för Men han sa att han inte hade någonting Att mäta, trots att han har Tumstock och vattenpass I telefon Det Tumstock i telefon vänta bara. Nej, han har ju en vanlig Utfällbar tumstock och det en vattenpass i ja. telefonen ja. uh, <skratt> ja. Men ser du rakt den är, eller? Ja, det är bra. Ja. jag säger det, jag, jag är påpekar... helt för ögonmått Jag påpekar ju det sen i ett sms att du bor i en hyresrätt Och det är där Jag vet, det är säkert, <skratt> säkert jättebra um, Det måste man men, väl få Men det kan det bara vara spackla eller? Ja, är det bara att spackla så är det lugnt Kör en kanonkula genom väggen bara Det är som att man kan använda spackla till allting Spacken är nice är Och jag är en jävel på att spackla jo, Bara jag någon annan slipar sen ja, fan, Det är, är tråkigt att slipa. Att slipa Slipa är fan det tråkiga som finns Fan ni. appar nu då mm. På tal om deklarationen. Bank ID finns oh. som en app Vet du hur mycket jag hatar den appen? Nej den. Ja. Vet ni hur onödigt Fattar... det är oh, framförallt? Vad då? För att Skatteverket appen finns Ja, men vad behöver du för deklarationspapprena som alla får? Ja, det är sant Anton. Vad då? Deklarationspapprena, där vi... får du ditt, dina två nummer som du behöver för identifiering. Ja, och men kännande. du behöver ju få fan bank-ID till mycket mer än att bara deklarera. Ja. ja. Ja, och då finns det, då kan man göra det via mobil. Ja. Och då finns en app som ja. funkar ungefär precis på samma sätt som ungefär precis. <skratt> Sådana yeah, saker är nice. Ja. Um, Paradoxalt. Som, Oxymoront Ja <laughs> Ska jävlar vad ni ord Som dosan till en eh, internetbank Ja och det, alltså, Jag har aldrig fattat Riktigt ordentligt hur de där fungerar Gör ni det? Nej De, de, de, de, de doserna mm. Det måste ju vara någonting med att <coughs> Numret man får på datorn skriver man in bilen, eller i dosan mm. Och då får man det här numret Och alla de här numren finns inlagda i den här så Det beror på vad man får för nummer som kommer upp där. Du menar att det är något sånt? Mm. Det är, ingen, så det har ju det är inget utomstående. Jag, jag tror mer att det är någon räkning på tid och datum som ger fram ett någon slags siffra. Ja, då, då hade man ju kunnat räkna Och ut. så är det någon ja. matematisk formel som ger Jag tror inte det var en i... matematisk formel. För det hade, vi, då hade det knäckt. Det, det, det finns ju någonting man kan slå in. Det funkar in. ju inte heller för då hade ju inte internet fattat det. Killar. Nej. Ni som vet det här, mejla in. I alla fall, den här mm. BankID-appen Ja Mycket mer nice än BankID på datorn tycker jag Okej, okay. nu har jag inte jag upplevt något av det Nej, för då behöver du ha någonting på datorn Och jag har ju bytt dator sedan dess Och uh, Ja, en, eh, programvara, en programvara alltså fil och programvara ja. och fan kod och skit Och jag fattar inte ens hälften Men det här var superlätt mm. Fast att... inte för kall Nej, han hade problem. Han lyckades inte man fan, man får på skantet, man och Samma dag. Så dimper är pappren där i brevlådan för ja, var... Eller för oss alla tre till och med. Fick hal också. Ah. Ah, vad synd för jag fick det samma dag. Jag tyckte det var jättekul om jag bara hade loggat in på nätet och hittat det och sen fick det lite senare samma ah. dag. Att jag hade skrattat. Vilket jag gjorde, men nu var det inte lika roligt längre. Linus Föllinger. Ja, som tipsade han sa, oss. Han tipsade oss om en app som. Vad? Nej, in då? Eh, vet jag inte. Eh, på Det är klart, du har ju inte Facebook Karl. Så att det var ju Aha, okay. dumt. Eh, men då, se, då jag, måste jag ju ta reda på vad fan det hette också. För han är ju den kanske största Mac-hataren. Eh, hataren. Ah, fan för så han, han gillar PC fan, like och Android. Fan vilken ja Så då har han liten tips för folk som eh, använder sig ut av Android. Men som vill lyssna på oss. Och det kan man väl inte säga nej till Eller just ladda hem via iTunes eller väl va? Nej jag vet inte fan Men det tror jag Ja, inte, det kan det vet jag inte Man kan ta hem vår avsnitt i alla fall Via ja. den här appen Simple Reader Tipsar ja. han i alla fall om ja. Och då kan man söka på Fylletank och då kan man ladda hem Alla avsnitt eller hur fan man gör Om ni är inne i Android Market Som det heter Så kan ni skriva iTunes också så kommer det, upp, det första som kommer upp där kan ni ladda ner också Om ni vill lyssna Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg vad appen heter. Men det är ju någonting den heter. Såklart mm. Alltså. Ska vi bara, lite mer om personen Linus som tips om det här. För fan, vad han hatar Mac. Det är ju ja, sin, det har Hans hat. Nej. Eller vi har ju redan liksom sagt att han hatar Mac. Jo, jo, men det är ju nästan sjukt nivå. Ja. Men har han någon anledning då? Ja, hoppas han har det men jag vet inte ja, vad nu, jämfört tar, tar, tar. över pris och så jämfört med PC antar jag. Nej, ja, jag, jag tror det är någonting med att med att, med att uh, Apple är Jävelen och de uh, <här> du vet kontrollerar dig som staten gör. Men gör ja. de? Det? Nej, Nej. Vi, klart inte gör. De är bäst. <här> ja, ja, det är fint där. Smeker en lite. Ni mackar så. Alltså. Ja ja, inte den andra. Nej, inte, det kan jag göra så att det ser inte. Nej men det var nog på min lilla Lappagenda-grej Har du med Larsson? Nej, inte heller. Nej, hade vi... något, du, du, jag heller du nått ur Ja men jag hade ja. ju mitt kärlek till mina föräldrar Ja just det, eller? det också. ja, mm. ja är Lite som att ge en skärbräda till, Eller en smökkniv till sin mamma på födelsedag mm. Med akutgåva lite grann. Jag fyller lite. år snart alltså? mm. mm. Vilket åtminstone var det? Gissa? Någon gång i april Ja, men Jag tror att du kan dra till med det För du känns som att du kan 12. Ja, vad glad jag blev. Ja. Ja, glad jag blev. 12 april hörni. Då För jävlar. Då gratulerar ni mig. Vilken dag är det? Det är, jag tror det är en fredag. Första är en söndag. <laughs> Lars har pluggat in närmlack kan in i förväg jag har kollat det här förut. Jag har förberett detta lite grann. Kolla om första är en söndag. Då blir det alltså sjätte... Ja... Då, då fyller du åren till... torsdag! Jaha... På alla. torsdag... Är... Mm. Ja, det är Filip och Fredriks melodi. Ja, i alla fall... Ska vi ta en av veckan? Det ska vi nog ta och, och göra! Va, tyckte ni om att vi Lade in ett extra avsnitt? Eller har ni för lite tid? Tyckte, ni om, från oss? tyckte ni om varans sång? Min Antons sång för avsnittet Tycker ni någonting överhuvudtaget Om någonting överhuvudtaget Skicka in ett mejl till Eller skriv till oss på Twitter Och gilla oss på Facebook uh, uh, Vad heter det? Prenumerera på iTunes, iTunes. Mm. Och uh, ge oss stjärnor. stjärnor Skriv lite gram mm har hört det förr Nu går vi och um, quizar Trycker Drick, du? Ja. ja just det uh, Quiz ja, fan quiz Skyndar vi oss, okay. har vi se hej hej gått, fan. Ja, ha det gött. hej då hejdå. Puss, spice nej <laughs>